är 15-20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 7. Att du finns är ett under Att du finns är ett under och ett svar på bön Alla livets sekunder är en gåva skön.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 Titta framåt igen, torka av tårarna, för du är välkommen, det är din dag idag. Att du finns är ett under och ett svar på bön. Alla livets sekunder är en gåva skön. Jesus, gör med mig vad du vill. Jesus, låt mig få tala dina ord idag Jesus, låt mig få göra dina gärningar nu Jesus, låt mig få bli det du vill ha mig till Jesus, Jesus, gör med mig vad du vill Många har kallat på mig, alla har sittat ge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 Du vet att jag har dig kär Där vi sjön Genesaret möter Petrus sin herre Där vi skönjer Genesaret hörs kallelsen igen Petrus som förnekat nyss sin mästare och herre ser på Jesus, hör honom säga Älskar du mig? Herre du vet allting, Herre du vet allting, Herre du vet allting, du vet att jag har dig kär. Här vid sena tider strand hör vi Jesus som talar, här vid sena tider strand hörs kallelsen igen.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 Över tidens vågors brus hör vi Jesus som talar. Över tidens vågors brus hörs kallelsen igen. Följ mig nu och tjäna mig för kunna om Guds rike. Det är svaret på min fråga. älskar du mig? Herre, du vet allting. Herre du vet allting, Herre du vet allting, du vet att jag har dig kär, du vet att jag har dig kär. Och ur spaltaren, olika prosa stycken. Om nätverk och familj. Den här veckan har jag deltagit två dagar i ett par nätverk för pastorer i pingsrörelsen. En hel dag med pingstpastor senior i Värnamors stora pingkyrka och konferenscenter Arken och en halv dag med det lokala pingstpastorsnätverket för Östergötland och bekvämt nog denna gång i Norrköping. Just den här gången blev det ganska olika innehåll i de två olika samlingarna. Här i Östgötagrenen var det terminsavslutning med bufféfrukost på restaurang, lek och spel på en sportanläggning och hamburgelunch. Och jag och ytterligare en pensionär umgicks glatt med majoriteten av unga män och kvinnor som är mitt i livet– med att hålla många bollar i luften, arbete, familj, egna och barnens aktiviteter, stress och fritid etc. Dagen innan i Värnamo var det en hel dag tillsammans med huvudsakligen jämnåriga pensionerade pastorskolleger med respektive. Även om 92-årige Pigge Berndt får sägas vara betydligt äldre än flertalet. Också här var det glam och glatt prat vid två fika stunder och en lunchmåltid. Men detta var ramen kring två rejäla samlingar med sång, bön, bibelförkunnelse, samtal och delgivning. Båda de här dagarna var givande och uppiggande och på sitt sätt andligt stärkande, även om heldagen med mina jämnåriga gav mer av substans naturligt nog. Men det som gjorde sånt intryck på mig bägge dagarna var de starka band och den omedelbara förståelse som fanns mellan oss sinsemellan så olika personer och i olika åldrar. Vid den långa och stora och innehållsrika frukostsittningen satt jag mittemot en 29-årig ungdomspastor som just går in i ny tjänst och flyttar till ny plats. Vi berättade lite för varann om bakgrund och erfarenheter och fann att båda var missionärsbarn och män från olika länder och kontinenter. Jag såg en hel del av mig själv i denna så mycket yngre man. Vilken rikedom att vara en del av ett nätverk, i synnerhet ett nätverk som bygger på mer än gemensamt eller likartat yrke och arbetssituation. I trådarna som knyter oss samman finns också en gemensam känsla och övertygelse om att vara kalla till ett uppdrag, till att tjäna Gud och våra medmänniskor. Och båda dagarna tänkte jag flera gånger: Det här är min familj. Det är mina bröder och systrar. Vi tänker olika i många frågor och har olika personligheter utåtriktade och lite framfusiga eller närmast blyga och tillbakadragna men vi är alla förenade av att vara av samma familj. Vi kristna sa oftare förr broder och syster till varann. Men vi säger det än idag ibland och känner det ofta, ofta. Man väljer sina vänner, men inte sin familj. Man kan reta sig på medlemmar i sin familj, men man är ändå förbunden med dem. Det är vårt nätverk på ett nästan outplånligt sätt. I de flesta länder och kulturer är man än idag mer intimt förbunden med och beroende av sin familj. Vi i det moderna Sverige löper mer en risk att försumma eller glömma familjens nätverk. Vi har ibland en känsla och tro att vi klarar oss ändå och hellre vill välja vårt eget nätverk. Nätverk och familj behöver vi alla. Och det behövs något mer än följare och vänner på Facebook, även om dessa naturligtvis kan vara nära familj och verkliga vänner. Mina fyra syskon och jag säger ofta och oftare till varann att våra band med varann och med varandras familjer blir allt viktigare för oss för varje år som går. Hoppas du har ett nätverk, en familj. Hoppas du vårdar dessa nätverk. Kanske det går att reparera och förstärka band som har varit sönder eller svaga. Kanske går det att knyta nya band No man is an island Ingen människa är en ö Och så en dikt Trots sitt blå Vaknade vi fem Missmodet från igår kväll stack upp i tankarna Vad jag bra för? Verkar knappast behövas eller efterfrågas. Gick upp vid sex. Vanliga snabba morgonbestyden och frukosten och sen Bibeln och bönen som vanligt. Det känns bättre nu. Om en stund cyklar jag till stan och bönemötet. Hjälp till med musiken om det behövs. Annars har jag fullt upp själv med tack till Gud och mina egna böner. Sen står jag på stan en stund med ukulelen och Jesus sångerna, Ingen hindrar mig där. Efter lunchen kör jag till skogen och letar svamp. Kantarellerna lär ha kommit. Idag är jag helt klädd i blått från topp till tå, inklusive pennan i bröstfickan. Trots sitt blå och blåögd, det är jag det. Och en bön Klagan Herre, jag är trött och stum i mitt känsloliv och oviss om vägen Det som skulle vara mitt stöd förkastar mina käraste drömmar och målsättningar En människa kan inget taga om det inte blir henne givet ovanifrån Hjälp mig att vara stilla och tiga. Öppna en väg. Till dess har jag slagit otryckt läger i den mörka dalen. Jag sluter för fönstren mot den kalla blåsten och mot insyn. Nu måste jag skydda och bevara den gnutta av livsvärme som finns. Det är inte säsong nu för uppknäppt jacka och frediga leenden. Nu handlar det om överlevnad. Att överleva vintern i en solfattig och kall dal. Jag ser fortfarande bergstopparna där solljuset flödar. Jag vet var utsikten och perspektiven finns, men jag ser inga stigar som leder dit. Än så länge måste jag stanna här. Hur länge måste jag stanna här? När ska en stig synas framför mig? Jag klagar, men jag vet vem jag klagar inför. Jag vet att han hör mitt kvidande och mina frågor. Om det dröjer innan han svarar. Hellre väntar jag i hans tystnad än går efter de mänskliga teserna, antiteserna, synteserna. Så länge han är tyst finns det hopp. Så länge du är tyst finns det hopp. Att finnas i din tystnad är sällskap nog. Tala eller tig, Herre, din tjänare Hör.